Тепер, коли світ для мене перевернувся і зменшився, ось дивлюся, як він спить, роззявивши рота, з якого тече довгою ниткою слина. Навіщо він це робить, запитала я? А що йому ще робити? Саньок із пролів. Батьки, як водиться, алкаші, завжди його любцювали до нестями. У всі повідбивали. Працювати на заводі за копійки він не хоче, дітей настругав. І з кого він, перепитала я? Із пролів. Орвела читала 1984. Ого, ти він читав Орвела, подумала я. Там є така формація, найнижча каста, проли, продовжував Сюр. Ними легко керувати, вони ні про що не думають, крім жрачки, сексу та видовищ. І ти це кажеш про свого друга? Ну то й що, здовгався Сюр. Важливо, щоб кожен знав своє місце в житті і не випендрювався. «А якщо завтра він пограбує твою матусю?» «Не пограбує, він її знає, і тебе тепер не пограбує», – спокійно сказав він. «А якщо його впіймають?» «А він уже сидів, двічі», – так само спокійно повідомив Сюр. «Не лякай дівчину», – сказав Марек, – «і годі теревенити». «Точно, Бляха, втрачаємо, Бляха, час», – сказав Бляха. «Я гадала, що зараз настане те, заради чого вони мене запросили». Марк підвівся за столу. Пляха та Рудий теж повідсували свої стільці, але всі троє попрямували до кухні. Ширку пішли варити. Поінформував мене цю «що?». Він посміхався. Йому подобалось пояснювати ті речі, про які я не знала. «Зараз побачиш». «Я знала, що цей світ існує». 9 годин 45 хвилин. «Знала, що цей світ існує». «Теоретично знала». Але щоб ось так, ні сіло, ні впало, побачити його зблизька. Мені здавалося, що в цьому світі немає обличчя. Одна суцільна пляма, яку треба щось Або обходити десятою дорогою. Дивно, що саме сьогодні мені випало зіткнутися з ним і зазирнути за обриси плями. Я уявила, як здивується Вадим, якщо, скажімо, мене тут сквалтують і вп'ють. Рано чи пісно стане відомо, що слухнана дівчинка, порядна дружина і чесна працівниця відвідувала кубло, що, правда, не дуже схоже на класичне, і, можливо, була в ньому постійною гостею. Я зареготала. «Ти чого?» – розгубився Сюр. «Як я могла йому пояснити?» «В цю мить я майже хотіла, щоб усе так і сталося. Я уявила розпач і роздратування Вадима, здивування всіх, хто знав мене такою, якою я була. Оце буде сенсація!» Єдина сенсація в моєму нудному і правильному житті. Готово, крикнув із кухні Марек. Сюр підморгнув мені і повів за собою на кухню. 9.01.47 хвилин. Рудий тримав у руках столову ложку. бряха набирав з неї каламутну рідину шприц. І що далі, запитала Євсюра. Нічого, будемо культурно відпочивати. Ввечері підемо на дискотеку. І це все... «А ти чого хотіла?» «Дійсно, чого я хотіла?» «Якої такої пригоди?» «Хочеш спробувати?» – запитав Бляха. «Ні», – сказала я. «А навіщо тоді ти сюди приперлась?» – запитав Рудий, мотуючи якусь ганчірку вище ліктя. «Раптом мені стало нудно». «Так нудно хоч ви, просто так», – сказала я. «А тепер я йду, бо мені нудно з вами». «Розумію, що це було не дуже чемно». «Слухай». Коти цій курці пару кубиків, щоб не було такою гордою, сказав рудий. Завтра сама прибіжить, а я потримаю. Він почав наближатись до мене. Сюр реготав у кутку. Марк дивився своїми чорними очима й мовчав. Я знизала плечима, розвернулась і повільно пішла до коридору, де висів мій білий плащ. Подимки я згадувала, як відчиняються двері. За спиною чула круки рудого і сміх Сюра. Але все це було так, зовсім не страшно. Немов спокойовала, немов у млявому сні. Я дісталася дверей повернула ключ. Замок піддався досить легко. розчахнула двері і побігла вниз. Лише чула позаду себе чиїсь важкі кроки. Хтось наздоганяв мене. Потім ближче до третього поверху пролунав голос Марика: "Стій, ти забула плащ". Я зупинилася і сіла на сходинку. «На!» – сказав він, сідаючи поруч і накриваючи мої плечі плащем. «Я думала, ви мене зґвалтуєте і вб'єте!» – сказала я. «Ти що, сказилась?» – здивувався Марик. «А рудий хотів тебе лише налякати. На нього самого домухни, і він розсиплеться!» Він іще щось говорив. Здається, призначав зустріч. Але мені вже було нецікаво. «Ти вибач?» – сказала я. «Я, мабуть, піду». Я почала натягати плащ, Хоча була вже зовсім тепло, навіть у цьому темному й прохолодному під'їзді. «Ти дивна», – сказав Марк, – «мені здається, що з тобою щось не так». Я залізла рукою до кишені плаща і дістала довідку. Розгорнула перед його очима. «Що це?» – запитав він. «Саркома», – сказала я і пішла вниз. 9 годин хвилин. Пішла вниз. Ідучи алеєю та лісосмугою, відчувала себе... Розчавленою, спустошеною, ніби щось мало статись і пролетіло повз. Треба йти далі. На стежці лежала старанно видзібана шкаралуща. Варто було б облишити дурні думки про цю кляту котушку і повернутися додому. Тим більше, що Вадим, певно, вже поглядає на годинника і весь час телефонує з роботи. Мене завжди це непокоїло з першого ж дня нашого шлюбу. А до того я не помічала, що він ревнивий. Спочатку це мені навіть подобалось, адже всі казали, ревнує, значить, любить. Це була аксіома, доки одна тітка, набагато старша за мене, виголосила іншу, з якою мені важко було погодитись. Ревнує, сказала вона, значить, зраджує. І з упевненістю додала, помітивши, що мої очі полізли на лоба. «Перевірено впродовж сторіч». Загалом, Вадим людина непогана, тільки нервова, бо така в нього робота. Він служить у банку. Його робота пов'язана із цифрами, а це для мене темний ліс. Дуже відповідальна робота. До того ж, у дитинстві він багато разів перебував під наркозом. То йому оперували апендицит, то витягали якісь дрючок із стегна, на який він наштрикнувся, то ще щось. А це, як казала свикруха, дуже впливає на нервову систему. Взагалі-то він не гірший за інших. Хіба що... Хіба що часом я казала собі, я більше не можу. А потім на ранок знову могла. Адже, як я вже казала, була надто боязкою. Хоча це «не можу» ставалося все частіше і частіше, а головне, ніхто навіть не здогадувався, що я дійсно не можу. Всі вважали, що у нас усе добре, все як у всіх. Ну от, наприклад, сидимо ми в гостях. За столом купа різних людей і як на гріх, уся увага прикута до мене. Я не пам'ятаю, чи згадувала, що працюю в перукарні, тобто не просто у перукарні, а в салоні мережі «Десанж», тому якому у Франції надає перевагу Катрін Деньов. Я майстер вищого розряду, вчилась у мадам Летиції, що приїздила до нашого міста відбирати собі учениць. Якраз того дня, коли нас запросили на іменини Вадимового співробітника, мадам Летиція відбула до Парижа, а на стіні біля мого робочого місця було урочисто вивішено диплом – а вище за який може бути хіба що який-небудь Оскар у галузі перукарського мистецтва. Звісно, всі розпитували мене про мадам Летицію, про зйомки на телебаченні, про конкурс, на якому я перемогла двісті своїх суперниць. Я солюбки розповідала. Вадим лагідно посміхався, гордовито оглядав публіку, мовляв, ось така вона, моя маленька дружина. Розпитування затяглися. Не зупинив навіть четвертий тост і посмішка Вадима стала якоюсь звуженою, мов за губами він міцно стиплював зуби. Потім із цією посмішкою він сів до мене напівобертом, відгородивши мене від лівого краю стола, з якого й лунали зацікавлені голоси. Щойно я побачила цю посмішку перед собою, самі лише стиснуті і розтягнуті губи, які замикали в роті щось страшне, щось неймовірно страшне, схоже на жало, як моє тіло мить вкрилось тонким крижаним панциром. Я вже знала, що може бути далі, але щоразу не знала, що саме. Варіантів було безліч. Вадим великий вигадник, так от. Посміхаючись і турботливо підкладаючи мені на тарілку салат, руки його тремтіли від того, що було замкнене за стисленими вустами, ледь помітно розтуливши цю близьку посмішку, він промовив Сука! Її миті я не могла припинити відповідати на запитання люб'язного пана в тоненьких окулярах і продовжувала говорити. Але крижаний панцер на мені поважчав і став нестерпно холодним. А Вадим знову ледь чутно промовив «ну-ну». І в цьому нестерпному «ну-ну» було все, що станеться далі, щойному вийдемо за поріг цієї привітної квартири. Потім, коли увага товариства перемкнулась на щось інше – він так само нечутно говорив до мене короткими, уривчастими словосполученнями, знаючи, що я ніяк не зможу на них відреагувати.